Lucian Blaga, partea a treia. Cred că era în primăvara lui 1958 când mă aflam la București, într-o stație de tramvai și am simțit că mi se așează o mână pe umăr. Era a lui Blaga. El aștepta un tramvai, eu un altul, așa încât nu am avut la mână decât câteva minute. Nu ne văzusem așadar de aproape doi ani. Între timp îi apăruseră traducerile din lirica universală și Faust, precum și câteva poezii originale în steaua, de sub direcția lui A. E. Bakonski. Eram la curent, le citisem. Am impresia, mi-a spus el, că cel puțin în ce mă privește se petrece un dezgheț. Editura pentru literatură vrea să publice o selecție din poeziile mele, dar tratativele noastre au ajuns la un impas. Cei de acolo își rezervă dreptul ca selecția să o facă ei, în timp ce eu pretind să o fac eu. E normal, nu? S-ar putea să mă pomenesc cu un volum de poezii care nu mă reprezintă. Deocamdată suntem la un punct mort. Nu știu ce va ieși. Apoi, văzând probabil că eu nu deschid vorba și nu o deschideam de teamă să nu fac o gafă, m-a întrebat, știi că am fost propus pentru premiul Nobel? Am auzit ceva, dar așa, cum s-ar zice, de prin târg. N-am avut o sursă sigură. Cine v-a propus? Prietenii mei din Occident. Și pentru ce anume? Pentru toată opera mea. Era foarte fericit. Rostise opera mea cu o imensă mândrie și conștiință de sine. M-a întrebat de câțiva scriitori bucureșteni și a venit vorba de Vasile Voiculescu. Ce face Voiculescu? Știi cât de dor mie de el? Nu l-am văzut de atâția ani. Mi-e foarte dor de el. De ce nu mergeți să-l vedeți? Stă pe strada doctor Staikovici. M-aș duce, dar mi-e e frică. Asta e, mi-e frică să mă duc la el. Frică de ce? Ei, vezi, am ajuns să ne temem unii de alții, să ne fie frică de propriile noastre iubiri. Eu mă duc la doctorul Voiculescu fără să-mi fie frică și el vine la mine la fel. La dumneata, vezi, aș veni. A, ah, am o idee. Invită-mă odată când vine a dumneata Voiculescu. E un problema asta cu editura, voi fi destul de des în București. Anunță-mă prin fica mea a Îmi promiți? I-am făgăduit, dar nu am mai apucat să mă țin de cuvânt. La scurtă vreme, neîndurările acelui deceniu aveau să ne însingureze. Pe Voiculescu într-o parte, pe mine în alta, pe blaga într-o ale sale, despărțindu-ne pentru totdeauna. De moartea lui am aflat plângând pe un perete într-o noapte cu ochiul de sticlă. Uneori mă întreb, să fi fost frica aceea un simplu sentiment de prudență a înțeletului circumspect sau avertismentul unui spirit premonitor? Biografii de mai târziu relatează că el și-a prevăzut marea trecere printr-un vis care i-a precedat-o cu numai câteva ore. Aș îndrăzni să cred că poetul era înzestrat cu o hipersensibilitate pe care nu mulți oameni o au, că el a izbutit nu numai să gândească misterul, ci și să trăiască într-un mister că luciditatea lui avea uneori acces la celălalt râm al vestirilor inefabile. În unul dintre cele mai frumoase poeme ale lui, blaga amintește de strămoșii care au murit tineri și care vin să-și trăiască în noi viața netrăită. E sentimentul cu care sufletul meu îi primește pe amândoi, pe el și pe Voiculescu, în acea întâlnire pe care și-au dorit-o atunci și care a rămas fără împlinire. și îmi vine să cred că numai eu știu ce și-ar spune.